К, Д і Б. Ця установа. Там працюють, ні, працюють у полі, біля верстата. Там служать і вислужуються люди, що пильнують безпеки держави. Від кого вони її охороняють? Від неї Софії? Так, вона їхній клієнт. Саме такі, як вона, для них бажані гості. Чого вартий лише один рядок у паспорті – місце народження? Яким духом дихає народжена в Магадані, їм пояснювати не треба. Пояснювати не треба. Треба пояснювати. Треба продовжувати заняття, щоб ніхто не помітив. Треба пояснювати. При переході широкої частини тазу у вузький розпочинається... Що розпочинається? Де розпочинається? Розпочинається поворот голівки. Поворот. Чому так дрібно тремтять руки? Серце стиснуло, мов лищатами. Це страх. Страх у його наймогутнішій формі. Напевне, такий страх переживав тато, коли викликали до КДБ. Тоді десять. Одинадцять, ні, вже дванадцять років тому. Він добивався реабілітації. Писав у газети, в Москву. Добився. Після тих відвідин установи в Тернополі, до якої навіть росіянин Пушкін повернувся спиною, татко занедужив. Він ніколи не скаржився, ніколи не признавався, що йому болить, а тут раптово заліг інфаркт. Ще кілька днів боровся зі смертю. Кликав ліпилу. Батька поховали одразу після новорічних свят. І всюди ще сяли вогнями та іграшками ялинки, а в їхній хаті оселились холод і печаль. Ні Софія, ні мама Люба ніяк не могли зрозуміти, що трапилося, чому це трапилося, не могли прийняти невідворотності фактум. Непомітно минув свят вечір. Напевно, вперше у житті мама забула про кутю. Завжди навіть у таборі дівчата-українки лаштували щось подібне на різдвяну вечерю навіть у часи великої біди. Біда, що впала на них зараз, була така безмежна, що навіть боже різдво не тішило. Саме на святвечір до хати постукали. Відчиняйте господарі, гості йдуть, гучно й радісно привітався з порога здоровенний чолов'яга з величезним пакунком цукерок. Ти, напевно, Софійка? «Яка ж велика, в якому класі?» «Ну, тримай, це тобі!» «Пам'ятаю, ти за цукеркою в окріп могла стрибнути» «Чи розлюбила солодке?» «Бери, не соромся!» «Клич маму, тата!» «Ну, виходьте, де поховалися?» Софія за тим. Важким пакунком у руках стояла, не знаходячи слів, щоб пояснити,